Godmorgen og velkommen til YouInvestor Morgenhedder. Det er mandag den 13. marts, og i dag starter vi med at høre om to danske selskaber med millioner af kroner i en krakket bank. Så kan du høre om en fejl, som to ud af tre boligejere begår i deres forskudsopgørelse. Så skal vi høre lidt om de amerikanske myndigheders forsøg på at berolige befolkningen efter bankkollaps. Til sidst kigger vi på markedernes reaktion på myndighedernes bestræbelser. Jeg kan fortælle, at mandag bliver endnu en dag med store bevægelser på de finansielle markeder. Men mere om det senere. Du lytter til U-Investor Mit navn er Sigurd Pedersen. Det danske medicinalselskab Silan Pharma har et stort beløb stående i en krakket bank. Det oplyser selskabet i en fondspørs meddelelse søndag. Det drejer sig om 163 millioner kroner, som Silon Pharma har stået i den nu kollapsede bank Silicon Valley Bank. Det ser ud til, at det danske medicinalselskab kan ordnet lettet op de amerikanske myndigheder står, ifølge CNBC klar en plan, der skal sikre, at alle dem, som har penge i på kontoret i banken vil have adgang til pengene i denne uge. Cilin Farma er faktisk ikke det eneste danske selskab med penge i den skandaleramte bank. IT-virksomheden Trifork, der står bag MobilePay-appen og NemID-appen, har omkring 26 millioner kroner stående hos SVB. Du misser muligheden for løbende at få et større rødrum i budgettet, det er konsekvensen, hvis du er en af de næsten to ud af tre boligejere, der er blevet ramt af større renteudgifter på bank- og realkreditlånet, men som ikke har indberettet de større udgifter i forskudsopgørelsen. Det skriver Finans Danmark på baggrund af en ny opinionundersøgelse. Hvis du ikke har fået indberettet de større udgifter i forskudsopgørelsen, har du ikke fået et højere skattefradrag, som du ellers er berettiget til forpejrer man hos bankernes brancheorganisation. Viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arnt Jensen, siger, Mange af de danskere, der har oplevet, at renterne og dermed renteudgifterne på deres lån er steget, får ikke rettet det til i deres forskudsopgørelse. Det er en forholdsvis stor del, som ikke har gjort brug af de skattemæssige muligheder, de har. Tilpasser man løbende sin forskudsopgørelse, kan det give mere plads i familiens økonomi. Derfor kan vi kun opfordre til, at boligejere, der det seneste år har fået en ny højere rente, får kigget på, om der er noget, de skal ændre i deres forskudsopgørelse for 2023, så de får glæde af et større rentefradrag i år, forklarer hun. Trods fredagens kollaps og myndighedernes overtagelse af Silicon Valley Bank forsikrer den amerikanske regering om, at banksektoren er i solid forfatning. Det skriver Markedvejer. Finansminister Janet Yellen indkaldte tidligere fredag lederne af de tre amerikanske bankmyndigheder til et møde. I en meddelelse fra det amerikanske finansministeriet lyder det. Finansminister Yellen udtrykte fuldt tillid til at Myndighederne for banktilsyn kan træffe passende foranstaltninger som reaktion, og hun bemærkede, at banksystemet stadig er modstandsdygtigt, og at, og at tilsynsmyndighederne har effektive værktøjer til at håndtere den type begivenheder, hedder det altså i en meddelelse fra Finansministeriet. Fra regerings side har der fredag også været andre forsøg på at skabe tryghed, og tilbagevise frygten for en ny finanskrise, som i 2008, det skriver Bloomberg News. Formand for præsidentens økonomiske råd siger, vores banksystem er fundamentalt anderledes. Vi vidste, at vi var nødsaget til at bygge et mere modstandskraft ind i vores banksystem, hvilket gør det muligt for os at modstå disse chok vi siger altså Cecilia Rouse, som er formand for Council of Economic Advisors, der, der har til opgave at rådgive den siddende præsident. Det ser ud til, at myndighedernes beroligende udmeldinger og deres plan for den krækkede bank har en beroligende effekt på markederne. Futures for de amerikanske hovedindekser indikerer i hvert fald solide stigninger på op til 1,6% mandag. Jeg kan også fortælle, at investorerne samler kraftigt op i de kinesiske aktier. De stiger 2,3% fra morgenstunden dansk tid, når man kigger på Hang Seng-indekset i Hongkong. Stemningen er dog sur i Japan denne morgen. Aktierne falder i Nikkei-indekset med 1,6%. Og det lyder alt sammen øh, ganske dramatisk, men jeg kan så fortælle, at der i Europa er udsigt til en lidt mere rolig dag på de finansielle markeder. Futures for det europæiske stok 50 indikerer en lille stigning på 0,2 Det var de nyheder, jeg havde til dig den morgen. Husk at abonnere på morgenhederne der, hvor du lytter til podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenslunden. Du kan som altid følge nyhederne inde på jørenvestor.dk i løbet af dagen, og høre mere på Millionærklubben, som vanligt sender kl. 9.06. Tusind tak, fordi du lyttede med.